m mm -hmm. السماء اذا تبرج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قعود وهم يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدل ويعيد وهو الغفور الودود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 بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي قول الله عز وجل Osahvalo njemu i salavat. Poslanjek Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, njegov časni porodicu ashabe. Sve Allahove iskrene robove uzmolu Allahu da da bude zadovoljni sa svojim tijelom, kao i da našim djelima i sovin što ćemo na i čut. Kaže lavšanu jednom kuranskom ajetu je se uzbila ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت تيد الناس ليذيقهم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون زبق انو Ervum 41. ajet. Danas sam uz Allah'u pomoć, inš Allah'u kanio nešto da pričam o, o Fesadu, braćo, koji se između ostalog i među nama pojavio. Allah'u šanuh spomnio o ovom kuranskom ajetu i na kopnu i na moru. Nažalost, jučer smo imali vjerujemo u jednom takcičnom potezu jednog našeg građana koji je, ne znam zbog čega uradio ono što je uradio u Sarajevu da ga Allah pita a ja vjerujem da će on na sudnjem danu sve muslimane bih morat pita za Allah za ono što je uradio jučer mislim da je ono nepravda prema cijelom umetu a posebnom premenama muslimanima u, u Biha. Ja samo o znam i čvrsto sam objeđen da iza toga nešto sasvim drugo stoji. Molim Allah šanu, da to izvađe na hajra ko Šta je vraćao Fesad? Fesad je određeni poremećaj u društvu. Koji je posljedica određenog grija? Ničega druga. Tuk... Fesad, Jesu braćo, ovi zemljutresi, ove poplave, ove suše i šta se sve dešava kao, oni kažu, nepogoda ova ili ona. Jedan od Fesada i posljedice grijeha jeste kad nemuslimani zavladaju i postanu vođe i vlasnici i vladari nad muslimanima i njihovi uzerod toga ništa drugih nisu zbog Nis čeg drugog dešava ne zbog arogancije Allahove i zakona i njegovog posanje Muhammed muslim Ibni Kesir u svom tefsiru bilježe mišljenje Ebu Alije koji kaže koji je Allaho neposlušan na zemlji taj pravi metež. Jer kaže ispravnost zemlje i neba jeste u pokornosti Allahoša. Zemlja i nebesa ne čine fesade. Oni su, kao što znamo, jel tako, pokurni su na gospodaru, izvršavaju one emanete koji im je lašan. Ovaj, da tako kažem, naredim. Onaj ko najviše pravi fesad na ovoj zemlji, planeti, jest čovjek. Po sahih hadisima, braćo, Allaho posanik, je slikovito i tačno precizirao koji grije prouzrokuje određen određen mehters to jest šta je posljedica kojeg koji grija po pa jednom od hadisa se kaže da posljedica razvrata kaže poslanik as-salam neće se pojaviti među ljudima blud jel da ljudi počnu ga raditi ovaj javno a da Allah dželle neće dat kuge i bolesti zarazne koji nisu bile poznate ni tom narodu, ni prije njih. Vidite. Blud, razvrat, uzrokuje bolešćuge. Mi smo svjesni toga. Ajc i tako dalje. Zakidanje na vagi i Kantar? Vi tamo znate da Alešanu, je tako, počinje jednu suru, Vejlu lel ovaj, I teško se onima koji na vagi i na kantaru zakidaju. Taj grije uzrokuje i kao posljedica toga Griha jesu suša neimaština i paste. Diktatura vladara. Taj direktno grije prouzrikuje tu posljedicu. Nedavanje zekijata direktno, direktno utiče na nedolazak kiše to jest na dolazak suši. Kada poslanik sallallahu alejsalam da nije hayvanana, je alshall al nebes spustio kišu. Nebes spustio kišu zbog čega? Zna se zbog grijeha koji koji ljudi radi. Ne zasavanje obaveze prema Allahu i poslaniku alejsalam vlas nemuslimana prouzrokuje vlas nemuslimana nad nad muslimanima. Uzurpiranje tuđeg imetka Suđenje mimo po šarijatu prouzrukuje međusobne borbe i ubijanja. Eta, braće. Poslanik, al-salam, u nas, u hadisu, uči da kamata a, ovaj, prouzrukuje učel, učestalost na zemlju tresa. I poniženja na zemlju. I poniženja na zemlju. Zato su, braćo, sankcije propisane za određene grije. Velike haje za ljudski lod. Veliki hajr. Sankcije, ili had, kako se kaže u šarijatu, nisu ništa drugo nego prevencija. Za koga? Za šire mase, da ne dođu u dodir sa određim grijevom. Ili reduciranje grijeha. Zamislite da nekog u Bosni za blud avaj, kazne sa stotinu bićeva, da ne kažem kamenovanja. Ne bi bilo puno bludnika ne bi bilo puno budnik. Ale sallallahu alajhi nam ovako u hadisu koji je bližje Abu kaže primjena šerijatske kazne na ovom svijetu je bolja nego bolja za ljude nego da 40 jutara pada kiša. Zamislite jedne pa jednog stanja kod Musemana tam poslanik sallallahu alajhi wasallam govori kad bi ljudi bili Kako bi trebali, Allah bi im dao noć kišu, a dan joj bi radili. Zamislite, ujutro ti ustaneš, ono kiša pala, a ti opet za poslu. Ha. Kaže, posljednika srana, bolje je jedno izvršenje kazne nego 40 jutara jutara te, te kiše. Nažalost, danas je sve ostalo na sili. Danas je, jel' tako, sila postala osnovno sredstvo komunikacije među ljudima. Subhanallahu. Primena univerzalni pri anaa sakona Allahu večnoga šanu je da tako kažem postala nešto nebitna stvar. Sila diruguje A što kaže narod fina? Kaže sila nije Bogu, nije Bogu milaj. Umjesto da se sistematski u svakoj državi braćo krene protiv grijeha, protiv poroka, neki grijesi i poroci su ili sastani danas dio da tako kažem savremenog života nekoga zove westernizam ili kako već kad nestane straha od Allaha braću i stida onda je neminovan sunovrat ljudskom rodu kad više nema morala među ljudima kad nema stida onda sunovrat u ljudskom da tako kažem organizovanju života ovaj, mora, mora, mora nasadu Vidite vraćao koliko je današnji čovjek postao sam sebi dušman. Ovaj da su oružje koje posjeduju danas su se koristi za domna, dominaciju nad slabim. Umjesto da se koristi za sve za nedaj Bože on se direktno koristi za dominaciju nad mlađim i danas kažu ne postoji bolje, bolje sredstvo ovaj, e, ekonom trgovina, ne postoji bolje od oružja. I kažu, braću, da danas a, u svijetu postoji toliko oružja da se ova naša planeta dvije puta može, jel, može uništiti. Čovjek je čovjeku od prilike danas postoji po najveći neprijatelj. a Allah kaže da je šetan najveći neprijatelj čovjeku, definitivno Ali čovjek čovjeku posto, posto ne neprijatelj. Zašto? Kad je Adam A. S. počinio onaj grije u dženetu, iz kojih razloga, šta mu je šetan na tulari, rekao? Alashanu, ne da ti da postaneš u tom smislu avaj, ili ako želiš da budeš vječan poput Meleka, probaj, probaj ovaj plod. Ta želja da bude čovjek dominirajući nad nekim, ta želja da bude čovjek vječan, I da sve drži u svojoj ruci je od ajde tako kažem od, od samog od samo da samog se sam. Vidite breću prime našeg Iraka. Ako iko zavirio u istoriju Islama. Naći tamo da je Irak bio prijestolnica nekadašnjih islamske države. Da je to bila država, da je to bio grad prijestolnica, kako hoćete sa najviše univerziteta, biblioteka, kad su ovaj, osvojili kad su osvojili taj grad da je jedna rijeka je li tako čitava, bila da tako kažem poplavljena da se moglo s, jedne, s jednog kraja na kraj doći preći preko knjiga Istočari su isto tako zabilježili da samo u, u Kufi jedan je tako grad Iraku je dio dio grada je djelovalo oko tri stotine ashaba vidite Iraka, brađan. 70 Sedamdesetini učestuvalo u, u, u bitki na Bedru. Tamo je ukopan Hazreti Husein, tako? Tamo je živio čuveni Hasan el Basri, Ali, Suf, Sufjane Sevri. Tamo je rođen i umro u Iraku, Ahmed ibn Hanbe. Tamo je glavninu života proveo naš imam Jebu Hanifar, Ali, tamo je i ukopan. kao jednu lijenu kopiju tako dakle, ovaj preznih i tako da ne li bih ne lična sve. Uh, sad je čitav Irak prepoznatljiv tako po naftnim poljima po skoro je izbrisan taj totalita, totalitarni režim režim uh, Doskora je Irak rod, a, va, vodio vodio ove ovaj, besmislene ratove sa komšijama sa sud, sa i tako dalje i tako dalje. Ovde samo spominjem Irak kao primjer jedne jedne države koja je nosila ili prednjačila u nekakvim e, hajrovima, a, da je ona sad e, definitivno ne liči na sebe, da nema ništa više od toga i tako dalje. Šta je uzrok brađe od muslimana? Šta je to da danas muslimani budu u kojoj poziciji? Prije svega distanca od Korana. Prije svega distanca od Korana. I hvala Bogu ovaj, griješenje koje je nadvladalo mora. Kad griješi nadvladaju moral Onda muslimani ostaju bez Allahovi. Bez Allahovi. A... Razumijete? Onda muslimani ostaju kao svi ostali na... jelo piće. razumite, Što treba ostalima i što, što je Allahošanu se jel, zauzeo za, za, za insana. Nemaju imaju zaštite. Onda s muslimanima ostali rade kako hoće, braćo. Vjerujte i šta hoće. Kaže Allaho poslali kada se vam Allah zaista sa ovom knjigom neke narode uzdiže, a drugih ponižava. Vidite, vraćamo. Nekad je bilo svetlo, ja tako kažem, ima ime jedne Španije dok su muslimani, ja tako uvladali. Evo sad sam spomnio Isamira. Koga je Alšanu sad uzdigao? Bara u nekakvom dunjalovskom smislu. Kome je dao napredak? Dao je ne muslimanima. Dao je ne muslimane. Slušajte sad kur'anske ajete. Mm. Zalike bi anna Allahe lemjeku mugajiren nirmaten en amaha ala qalmin hatta jugajiru ma bijen fusim va anna Allahe samijun alim. Kaže Allah šanu preuzačenja u kur'anskog ajeta. Allah blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni. Kada lašanu ne da da jednom narodu blagostanje, lijep život na ovom svijetu, neće ga oduzeti sve dok se taj narod ne promijeni. Sjećate se priče o, o ovaj Osmanskom carstvu. Kakve su bile Osmanlije? Kakva je to država bila? Ka su Zavladali harami, haremi, kad su zavladali ovaj, zlate, rubini i šta sve nije zavladalo njihovim srcima, ta država je prestala biti na ovom svijetu. Znači uništena i ovako i onako. Dalje razdijeljenost muslimana. Jedan od, zapamtovraću, uslova da se ova univerzalna pravila koja je lašan u svojim kursim, a, dao ljudima na na potrebu da bi se stvorila slika onima da bi se oni na ovom svijetu oživili mora postojati jaka zajednica. Sećate se poslanika Rasula, onam je tako preselio iz Mekke da bi oformio jedno osmansko osmansko Zato Zato Alašano ovako kaže subha, atasimu bi hamd lillahi jamian wa atafaraku itbas tasandita Allahu buguzata inna mu ve na račun svakom musliman. Itvrsto se držite ovog užeta. Čvrsto se držite Allahovog, ni pošto se ni pošto se ne razijedite unjite. Dalje Allahu kaže: "Imen mu'minuna ihredtum fasu baina qabayik wa takun alaikum turhamun." Vjernite su brata, Zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha da bi vam milost bila ukazana. Ite braćo, čime Allah šanu uslovio milost bratstvo i pomirivanjem dva brata, dva brata. Vi znate braćo, kad kaže posenka tako kad se dva brata, a ovaj selame, sedokne puste ruke, da se lazi, je da padam milos Allah šanu na danje. Es-sbilu vati Allahu ve rasuluhu wala tetanaazu fatfshalu fat tzehberihukum wasbiru inallaha ma sabirin pokoravete sallahu i posaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste kloneli i bez borbenog duha ostali i ne prepirite se danas muslimani nažalost braćo šta najviše se prepiru međusobno da li se treba tako ovako da li treba dizati takbire da li se treba dotaknut u jel prvom tekbiru Efti taj tekbiru, ušne resice, da li ovo, da li ono. I znate, ka, paste da ne biste klonili duhom, kaže Allah Sam, neka rasprave, da bi se došlo do, do znanja. Ali musimani danas glođu raspravljajući o lavoj knjizi. I vidite, braćo, kaže posanik, ali sa vam, odgovor kao na tako nešto. Primjer vjednika u među su do i sa saosjećanjuje primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu se i pridruže u bolu s nesanicom i temperaturom. I temperaturom. Ovdje je suvišno da donosimo nekakve ovaj primjer. Ovo je vjerilo, brate, meni te. Ja tiško. Ako ti to ne osjećaš, tu iman ni urdi. Ili obrnuto. Ako je muštuluk neka kao od tvog brata, ako to te ne raduje, tvoj iman treba da se preispita i tako Kako kaže Poslanik Al sallallahu alajhi wasallam, Allah džanuje na pomoći svome robu sve dok je ona na pomoći svome svome bratu, svome bratu. Velje poslani kada selam u hadisu kaže Bog oh, zapamtite braću. Ali paste, jedno po jedno. Musliman je brat muslimanu. Prvozstvo. Drugo, on ne ugnjetava i ne ostavlja ga na cjedilu. A -a. Nas dvadeset ne smije dozvodati jedan musliman jer da je Bože noće snima šta jest samo nas 20 a šta mislite braćo da se pomno jedan grad brine o svojim o svojim građanima kako? da se ne čuje i tamo čovjek nema šta jest da se ne čuje tamo čovjek nema peći da danaložija zima je. da se ne čuje neki musima, ovaj koji je čestit, koji je ovo koji je ono, nema osnovni, osnovni osnovni stvari za život pazi, kaže po sanjeg druga ovo su mjerila, brate, ono je teorija Osmjerila za mene i za tebe, da si ti ravnaš, da si ti mjeriš. Pa kaže, ko pomogne svome bratu, u nevolji. Allah će njemu pomoć u nevolji. Matematika čista. Ti meni pomogneš, Allah šalim te pomože. Sada to znači, ti ne pomažeš meni, pa, ti pomažeš sebi. To je osnovno pravilo, brate. Ko hoće, dođeš do nečega prije, samo pomaži drugom. Samo moli za drugog. To je da tako kažem, vi zavraću. To je sunetullah. Ti nekoga u nevolji ovaj zaštiti i nemoj se sikirati kad te dođe nevolja. Znači uopšte ne zaštićuješ njega. Allah Đanršanu je mogo nekoga drugog doveza da zaštiti drugog. Ali si ti počaš s tijem. To je da sam sebi stvoriš prilike za zaštitu u svojoj nevolji. Ko odplani ne daću jednog muslimana, Allah će njegovu ne daću na sunjem danu. Ja ne znam koji od nekih prethodnika je čitav život, kažu, samuhodao i tražio ljude muhtađe, oni koji su potrebni nečem. I na kraju dana, jel po sakšama bi molio gospodaro, prosti mi ako nekog nisam našao, a trebao sam, a mogo sam ga naći. Kad ljudi svate i budu objeđeni, i drugog, samo sebe pomaže, nikom ništa falit neće. Nikom ništa falit neće. A koji je bio jo, skoro na web sajtu OKCA, ima tamo jedna fina stvar, ovaj, deset stvari, zbog čega će? Zbog čega će Džibril posle Muhameda, s.a.v. Ovaj, sić i posle smrti pegamberovi. Pa jedna stvar jeste, kad će iščupati milost, iz ljudskih srca. Pa ljudi neće osjećati jel, to obrazstvo i tu blizinu. Pa ste ovo umjerilo. Ko prekrije sramotu svoga brata, Allah džanšanu će prekriti njegovu nasunjem danu. Fala Allah džanšanu koji nas je naučio i koji nas učinio o, sredbenicima ovakve vjere. Ja uvijek kažem, braćom, islam je čista matematika. Ne meneš nikada izgubiti. Čisto pošteno. Još kad posanika li se nam nešto od, od tvojih dijela uzme u desnicu pa to reća, onda to sasvim sasvim učim. Dakle, sasvim učim iz izgleda. I proti sve da vraćam. Ovo što sam sad prekao. Proti svoji li ti ne važem da je pravila. se za ovu i nazivaju. drugu ne zoveš njegov kao pa njegovu imenu kako mu babo nadio ime. Ili ako ima nekakav, jel odmila, odmila kao što je Omer El Farouk bio, kao što je bio Abilbek Esi Dik i tako dalje. Koji je dalje razobraćao ovakvog stanja musimana, Primitivizam i tehnološka zaostalost. Musimani su nažalost po Bišanima puno oni za koji sam ja čuo 20. I 21. vijek dočekali nespremni. Ako se ne sećam, ako se ne varam, Hazreti Ali je izreka odgajate djecu za vrijeme u kojem će živjeti. Nije uste bitno čija je, ali pametna, odga i, i islamska je. Odgaja se svoje dijete za vrijeme u kojem će živjeti. Moraš prepostaviti čovjek Pa posanik nas ali sam uči da, da odgajaju djete 20 godina prije njegovog ređenja. Svi smo čuli za, za tu izreku. Sve to da bi djete bilo sposobno odgovoriti vremenu i iznijeti, maneti teret kojim je Allah šan nalo, naložio na ovom svijetu. Mi znate vraću da na najvećoj koncentraciji danas, danas muslimanskog življa da su to najvećije da tako kažem rude nafte. Te države po normalnoj logici su trebale danas biti najrazvijenije države. Države sa najsavremenijim dostignućima zgradama, univerzitetima ovi milioni. Nažalost, muslimani su se odlučili na nešto drugo muslimani su odlučili na uvoz. Znate šta danas, šta na šeh Karadavi kaže za muslimani u jednoj svoji izreci? Izle, kaže muslimani danas najbolja auta voze. Definitivno. Koje odšu arapski svijet. Sve su to da Bog saču. Sve su to mašine nad mašinama. Ali kaže e, šeh Karadavi, a ne mogu proizvjeti jednu biciklu. To je, braću, absurd na normalnu pamet. A to je samo zbog jednog razloga. Samo zbog jednog razloga. Zbog arogancije kuranski, kuranski zakon. Prva stvar, braću, i meni i tebi, i svakom musimana u svijetu, treba da bude na umu. Prva riječ objavi i kre, uči. Musimani su se najviše ogla, oglušili na tu naredbu. Sato danas, braću, uvečinjenica ovaj ne znam, ne imam, a, brojke nekakve, ne imam nekakav postotak, ali među nepismenima danas u svijetu najviše muslimana. To je nemoguće. Poslanika Sram, da bi oslobodio jednog, jer tako roba nije tražio ni zlato, ni, ni dirheme, je go tražio osposobi opismeni deset muslimana ja i haj svoju kući. Zato što Poslanika Sram kaže i što nas uči, kakva je razlika između učenog i neznalice? A to je nebo i zemlja, to je mrak i, i dan, to je mjesec i zvijezda, takvi da tako kažem, odnosi. I slučajanje nauke iziskuje primitivizam i nazad i nazadnost, definitivno. Znate što tamo jedan brat kaže koji radi u francuskoj? Tako smo mi nešto pričali, pa mi nešto o Romima. Da je nešto bilo u raz za tu populaciju. U vas tamo nema Roma. Što će mi Romi, kaže, imaju u nas Arapi. I javrate. Sam nikada Islam kaže, vod te Arape, tako? Zato sam ja Arab Zato što će se arapski pričati, tako, u džennetu. A u Francuskoj Arapi imaju takav status. To nisam ja rekao. Nisam ni bio u Francuskoj nego što čujem u čimšte. Ja slušam šta mi jedan brat kaže, koji je musliman, koji se brinio, koji vodi računa o prilika muslimana, koji je to zapazio i tako dalje. Farsiranje nauke garantuje prosperitet u svim sferama. To je su netul labraću. To je Bog tako ostavio. I znate, ta posanika sam, ako se ne varamo Hadisu, kaže da shanu prijeće pomoć u tom smislu pravednom njevjerniku, nego nepravednom muslimanu. Zašto? Oto što je to univerzalo pravilo. Allah je pravedan, ne voli pravdu. Pa od koga gotovo dolazila. Allah je zabranio sebi zulum, pa zabranio zulum na bilo kome. To je bilo kome. Zato kogod bude naspanje u potrebiju kog bude neoglušio se ovaj prvi imperativ Allaho ovaj imaće na ovom svijetu blagostanje to je sunet u braćo Allaho, Allaho prirodni zakon Ko je čuo a vjerujem da ste čuli za Haruna Rashida čuvenog rahmetullahi alayhi halifu za Mansura za Memuna man to su bili halife braćo koje su u svoje vladavini najviše pomagali učeni i nauku. Zato se u njihovo doba nije imalo kome dat sadaka. Nije se imalo kome dat sadaka. Zato što je naučni prosperitet, naučno nekako dosignuće u njihovo doba i nauka dobila svoj, svoj nekakav, svoju nekakav postivan, postivanje mu danas gdje god se ulaže puno u nauku tamo je blagostanje definitivno <laughs> U ratoma danas je vredi muslimana i nemuslimana nemuslimani ratuju sa nevidljivim avionima sa raketama s jednog jel ovaj s, s jednog kraja zemljene kugle na drugi kraj a mi muslimani ratujemo u rukama s oružjem 50 godina prije poznatni digne pušku pa se on ovaj sist ne dugme pa ga uništi cijelog za, za za sekundu ne njega nego mu uništi čita u sela uništi mu grad infrastruktur samo sjednim dugmetom nažalost današnje stanje mu mnogi prepisuju gračamo ovaj islamu. mnogi prepisuju islam i same nezadan prevaziđen kuranom prevaziđen zato su danas muslimani nezad Hvala Bogu. To je jedna, jedna sušta, sušta važna. Drug, drugi razlog zbog današnjeg stanja muslimana, vraću, jeste povodljivost i štetno oponašanje. Islam nije protiv prihvatanja tuđih, da tako kažem, običaja tuđje kulture. Zaista nije. Islam je protiv onoga što je u koliziji svjeru. A muslimani danas toliko privataju stvari od nemuslimani. Kamo sreće da prihvataju pozitivne, braćo? Nego prihvataju se samo negativne stvari. Prostitucija, droga, kriminal, mito, itd. itd. Mnogi danas, čućete, braćo, od islamskih znanstvenika, govori o zapadu da je ovakav i onakav, da će on propast zbog ovoga i zbog onoga. A pazite, danas muslimani traži azil u nemuslimanskim ne državama, u nemuslimanskim državama. I više da se mi muslimani bojimo za svoju propas nego rišćani, nemuslimani i bilo ko. Zašto? Pa zbog omjera u snagama, u stanju, i u čemu sveće. Koji je razog još ovakvog stanja muslimani? ljuba prema dunjaluku i odvratnost prema smrti vi znate preterano opuštanje i prepuštanje ovaj dunjalu koji telesnim užicima da sto osobe kako kako, kako kako kaže materialistički ljudim sa materijalističkim svitanjem. Zato šta? Islam je zato da se radi i za dunjalku i za ahiret. I najveća mudra je, je da dunjalku onako kako treba To je uzeti od unjaluka koliko samo ti treba i raditi za, za hiret. Ko tu balans ovaj, ne potrefi, nešto škleca. Im na unjaluku komu škleca ili na hiretu. Zato danas smo svi mali braću, nisu okrenuti prav na hiretu. Ali isto tako ne uživaju neka materijalistika dostignuća. Neka materijalistika dostignuća. Zašto? Zato što su muslimani postali inferiorni braće. Allah poslanika se kaže na vas samo što nisu navali, kao što navale glade ljudi na postavljenu sofru. Kaže jedan, jel li to Allah poslanice što će nas biti malo? Kaže Allah poslanik, ne. Daleko će vas više biti. Bićete poput, kaže i truhleži. Kaže Allah poslani kada se nam dalje tada će Allah i srca nevjednika izvadit respekt prema vama. Neće vas poštovati, neće u vama snagu, neće u vama vidjeti nekakav nekakvog tipa, nekakvog facu što bi mi rekli. Kaže, a u vaša srca će ubaciti vehna. Šta je vehna, Allah kaže Prevelika ljubav prema Dunjaluku i kao kaže, odvratnost prema smrti. Odvratnost prema smrti. Šta mu Siman treba da radi? Treba da uzima od, od Dunjaluka samo koliko mu treba. A šta treba svaki moment da radi? Da se priprema za kaburski život i da bude ubijeđen da ćemo dobiti ljepsi i da bude ubijeđen da je to njegov cilj Nažalost, žalost nas danas nije tako Kako god braćo kakvih god da su se oblaci nadvili nad muslimanskim umetom kako godaj taj oblak crni ovaj poklopio sunce vi znate svjetlo se ne može uništiti Uvijek Allah džalalhu negdje je tako pali pali svjetlo svjetlo islama i tako dalje Ima jedan Kur'anski ayat koji ovako fino prvo slikava današnju sliku nasjemana a drugo a, daje nam neke smjernice kako ne, ne, u, u, koje, u, koje, u koja stanje ne bi smjeli ne bi smjeli da zapadnemo pa kaže Alšanu šanu Ja ilhadin amenu من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الذله على المؤمنين عزه الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذلك فضل الله والله واسع عليم او بجديك neko murte do nas na Allah će sigurno mjesto ni dovest ljude koje on voli i koji njega voli. Vidite, vraćamo, Evropa prima islam. Kako ljudi u Americi prima islam. Mi muslimani nijećemo da dignemo bajnak islam nećemo da se borimo za njega. Allah Želješanu otvara srce, upućuje ljude koji nisu nikad misli o islamu. Nisu ikad, možda im je najmrža na ovom svijetu bila ovaj Kur'an, Kur'an islamu. Pa kaže, oni koji će Allah voliti, oni koji će Allah voliti, prema vjernicima ponizne. Ovo je osobina vjernika. Pa će Allah takve i da tako ne bude i. A prema nevjernicima ponosite. Dođeš u situaciju da se pomiješamo sa nekakvim nemosim manima. Odmah vidiš Mojana kako on ponaša se, da tako kažem, iskompleksiranom kada se mora nekome dodvoravat, kao da nekome mora lijepo pričat, danas je najteže biti prirodan. A to je islam. To je musliman, zapam te braću. Bit prirodan, to je bit normala. Oni će se na Allahov putu boriti i neće se ničijek prijekora bojati. Kao muslimani budu prekinli pričat i razmišljat o tome ko će šta reći, rad za Allahu vjeru, on da će to, on to biti prava slika islama. To je Allahov dar, pa ste obrat koji on daje kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i svezna. To je Allahov dar kome on daje kome koga on daje kome hoće šta? Ja i ti trebamo, molite Allah, za našanu za taj da. Daj mi gospodaru dar da se ne bojim ničijeg prijekora. Ko će reći šta za moj islam i za moje, za moje djelovanje? Ima puno stvari, braćo, koje su dovele da muslimani budu ovaj, u ovom stanju kako jesu. Ja ne bi odu ne bi, ne bi ovaj, dalje o ovaj, predavanje, jer i je ovo se malo odujilo, samo bi skrenuo pažnju na jednu stvar, a to je, braćo, život je kratak. U u svojoj generaciji, sa svojom generacijom, što možeš, za uzvišenu vjeru. Na nasunjem danu ne budeš ovaj sreo Allahšanu srtog na sebe. I da ne budeš pred Allaha morao potuljena ovako dođe. Da ne budeš bježao od havda, gdje nas posani sa sve nam bude čekao da ne budeš se stidio sebe ispred svoje porodice, ispred muslimana, svi su u njem dan. Molim Allah, da pomogne cijelom umetu, da podigne se na noge svoje kakav je i na, na, na nivo kakav je nekad bio. Molim Allah, šanu, da nas u tom pomogne. Molim Allah, šanu, da budemo doni koji će biti činioci jednog takvog džemata, koji će razmišljati o cijelom umetu, braćo i koji će vodi brigu o problema umeta muslimana i islama. Nasa lašem za to, ako bune inşallah pomogne i in nagrádi. Eko lukav lehada, vstakvir ali i varakom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.